السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه الله وبعد تنشكر الله سبحانه وتعالى تنพบوكانا tena na tarajia sote tuzima باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله تعالى leo tukumbushane maana ya dua muhimu kama tunavojua mtume wetu sallallahu alayhi wasallama kupitia mama yetu Aisha radhiyallahu tabarak wa taala anha aletahimiza kukariri dua katika usiku wa lailatul qadr nadua hieni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa faf'u na alhamdulillah wengi twajua kuwa hindo dua ambayo yasako kukaririwa. Lakin eh, je twajua maana halisi ya dua hii ya allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa faf'u kwanza kabisa ndugu zangu zawadi kubwa ambayo kwamba mslamu anatarajia kupata ndani ya ramadan ni yeye kujaliwa kusamehewa madhambi yake na kupatiwa taufiq ya kuwa na istiqama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka atakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala dua hii inakubaliana inaenda sawa kabisa na malengo ya usiku wa cheo kwa sababu usiku huu wa cheo ni mwanamusalimu aweze kuridhiwa na Allah Unaporadiwa na Allah utasamehewa madhambi yako utapewa thawabu maradufu na misho wako itakuwa ni janna ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa lileta ni usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala asemia فيها yafraqu kullu amrin hakim Nakusiana na kuhusiana na aya hii ni kumaanisha ni usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala anayapanga eh, mambo yote eh, yatakayotokea katika mwaka mzima ikiwayendo Khalid na Muslim anaposema Allahumma ya Allah kwanza kabisa lafzihi ya Allahumma ulama wanasema hii mim ambayo kwa misho mushaddad ina maana aina mbili maana ya kwanza inasimamia neno ya Allah tunapomuita Allah tunasema ya Allah kwa hivyo hii Allahumma kuna Allahu alafumma hiyo mim hi, ya misho inasimamia hiya kwa hivyo unaposema Allahumma ni na wewe kusema ya Allah ewe Allah ewe Mola kwa hivyo unamuita Allah subhanahu wa ta'ala unahisi karibu wa Allah subhanahu wa ta'ala na wewe kwa sababu mara nyingi unasema eh njoo unaiita mtu ambaye karibu yako na Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea wazi ya kuwa fanni qarib Allah yako karibu nasi na Allah subhanahu wa ta'ala yuktir kujibu duaaietu na Allah subhanahu wa ta'ala katika duaaietu nasema ya Allah Allahumma au maana ya pili ya inasimamia majina yote ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa unaposema Allahumma kana kwamba wewe unamwomba Allah na majina yake mazuri au unamwita Allah kutumia majina yake mazuri yani sawa na kusema ya Allah ya Rahman ya Rahim ya razaq, ya sitir, na kadhalika kwa hivyo ni neno ambalo kwamba limebeba maana na unaposema allahumma unahisi kuwa karibu kuwa allah subhanahu wa ta'ala allah anakuona anakusikia anajua hali yako kuliko unavujujua wewe kisha unamsifu allah subhanahu wa ta'ala kwa jina lake nzuri al unasema innaka hakika wewe ni mwingi wa kusamehea tuhibbul 'afwa na wapenda kusamehea Naam Allah Subhanahu wa Ta'ala apenda kusamehe kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anajua udhaifu wetu. Ya ibadi, innakum takhtaeen bil-layli wan-nahaar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a. Enyo wajangu, usiku na mchana, mnafanya madhambi kila leo na mimi ni mwingi wa kusamehe. Basi ombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehea na mslam anapoomba dua hii ya atarifu bihadha anakubaliana na jambo hili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehea umemsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake mazuri umekiri ya kuwa Allah ni mwingi wa kusamehea kisha unanyanyakea kwa kusema fa'fu anni nisamehe madambi zangu ya Allah na hii ni ya eh, yakuwa mja ananyenyekea kwa Mola wake jambo la kwanza ihsasuhu bizanb mja anahisi yakuwa yeye ni ana madhambi yeye ni mkosa ananyenyekea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati huwa huo tamla yamla qalbahu biraja ana jaza ndani moyoni mwake matarajio kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atamsa mehama dhambi yake kwa hivyo anta ta'tarifu bidambik wa fi nafs wa ta Ta'ala al'afwa walghufran wewe e, unahisi kuwa wewe ni na huwa huwa, wa muomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze yako na kukusamehe madhambi yako. Na vile ivivyo hivyo ndugu zangu kokoa usiku huu ni usiku ambayo Allah anakadiria mambo. Basitunapokithirisha kusoma dua hii huenda Allah Subhanahu wa taala akatukadiria kufanya mema zaidi kuliko mahovu. Na huenda Allah Subhanahu wa taala akatuweka mbali na kabair kwa sababu Allah anakadiria mambo katika usiku huwa wa Lailatul na wewe unamuomba Allah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anni basi Allah subhanahu wa ta'ala yafu 'ank anakusamehe madhambi yaliotangulia na anakupatia tawfiq katika iliyobakia anakupatia taufiq kwa yale yaliyobakia katika umri yako yangu au dada yangu ikiwa wewe unatatizelo lote hasa dhambi kwamba wadumu nalo dhambi ambalo limekuwa ni ngumu wewe kuliacha basi kariri sana dua hii katika usiku hizi za, za Ramadhan huenda Allah Subhanahu wa Ta'ala baraka ya dua hii Allah akikusamehe dhambi, dhambi hayo ambayo umeshindwa kuyawacha na Allah Subhanahu wa Ta'ala akakupatia taufiq. Ya wewe kuweza kuyawacha na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo tunamuomba Allah tupatia taufiq na, kuka, na, na umuhimu la mwingine wa umisho ni kuwa mtu anaposamehewa madhambi zake بس ياي في الدنيا والاخره ما نعمه الله سبحانه وتعالى يتمم ياك وكيك لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك نسال الله تبارك وتعالى ان يتم نعمته علينا وان يعفو عنا ويغفر لنا إنه جواد كريم غفور رحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين